Юрко Істрик АМТМ Компіляція Розділ Перший Персони і персонажі Гвінтові сходи На прикордонній станції, де колія приходила у Вуську і поїзд стояв мало не дві години, Змінюючи колеса, я вийшов, щоб купити в місті зубрівки і може з'їсти у в'єтнамців твердого сиру з овочами. Зміна коліс була, звичайно ж, компромісом, адже звуження колії передбачало загальне зменшення масштабу. Компактність – одна із традиційних вартостей Старого світу. Однак що можна було вдіяти з нашим Східним експресом? Ото лише хіба й поміняти колеса, всю решту розмірів пропускаючи контрабандно. Місто виглядало дуже дивно, ніби після бомбардування. Властиво то були самі руїни – але не звичайні, присипані попелом, уламками й воєнним сміттям руїни, а руїни плекані, доглянуті, свіжо помальовані в яскраві ярмаркові кольори. Кожен дріт арматури, що стирчав зі стіни, небо би виконував своє функціональне призначення. Кожен фрагмент стіни ніс певне естетичне навантаження, нубо не конструктивне ж, кожна цеглина, здається, мала своє чітко вираховане місце. Може, це був задум кризайнутого архітектора? А може, сіди розрухи було вирішено в такий спосіб зберегти задля історичної пам'яті, скажімо? Ці вітрини виблискували вимитим склом, а ті, з яких скло осипалося, були оздоблені білбордами, неоном і слугували входом до споживацьких оаз. Роздроблене скло так і лежало поруч, але кожен шматок був дбайливо відмитий і повернений на власне місце, коштовно іскрився на сонці. Словом, дивне то було місто. Я йшов незнайомими вулицями, намагаючись не надто віддалятися від вокзалу, теж зрештою вщент зруйнованого. Попри все, попри всі ці уламки і руїни, загалом складалося враження доглянутості й ситості, притаманних справжнім європейським центрам. Ішла жвава торгівля, рясніло від реклам, і радісні мешканці дефілювали з виглядом якоїсь аж надмірної гідності. Я поміняв долари в обмінному пункті, без даху і вікон, купив зубрівку в супермаркеті, від якого залишився один фундамент, і подався шукати в'єтнамців. Проходячи однією вулицею, помітив якесь пожвавлення. Підійшовши ближче, зрозумів, чому справа. Там, на цілком збереженій бруківці, лежали. Здохли щур. Гігантський, просто такий гігантський білий арктичний вовк, прохромлений відповідних розмірів дерев'яним мечем, опудало кабана. Найбільше цікаві, зрозуміло, викликав вовк. Коло нього зупинялися сім'ї з дітьми, спалахували лампи фотоапаратів і товклися продавці сувенірів. В'єтнамців і сліду не було. Тоді я подумав про Макдональд, бо гроші на дорожчу кнайпу навряд чи вистачило б. Але жовтого «М» ніде не було видно. Та й навряд чи пасував би цей логотип, наквецьканий захланами янки без дотримання елементарної каліграфії, до випуцуваних, вицяцканих, впорядкованих руїн, де на уламках цеглища віднілося тавро цісарсько-королівський. До того ж етика швидкого харчування вимагала б якогось модерного павільйону, а це було б уже зовсім недоречно серед цієї розкоші фрагментарності. На Нарузі якогось майже не зруйнованого будинку зібрався гурт молоді. Можливо, це були байкери, бо я помітив новенький Харлі Девідсон, такий же неприродний тут, як і гіпотетичний Макдональд. Я відразу зрозумів, що це представники, ну, скажімо так, не вищих сил, ні, радше реальної влади. Ясна річ, пройти повз них непоміченим мені не вдалося. Зав'язалася розмова. Всі мої скарби – нотатник, бритва, загір – ще були при мені, тож я залишався таким же беззахисним і загроженим, як і в поїзді. Розмова точилася цілком дружелюбно, а дві дівчини тієї глянцевої вроди, яку тиражують ілюстровані журнали, навіть почали недвозначно загравати зі мною. Вони повели мене вгору сходами, які, починаючи з поверху десь так третього, пішли до гори просто неба, Стіни не збереглися. Дівчата хотіли мені показати вцілілу на одному з поверхів ванну. Ванна справді виявилась майже неушкодженою, хіба трохи облущилась емаль. Чисто вимотою, крани системи Ханса, як і все в цьому місті, вилискували на сонці, водогін функціонував бездоганно. Дівчата запропонували мені скупатися в трьох і почали напускати воду. Одна з них вийняла сумочки і різнокольорові кульки пахучого екстракту для купелі, інша почала стягати через голову легку сукенку. Сміючись, вони поводилися звабливо, щоб не сказати розпусно. Пропозиція прийняти ванну втрьох видалася мені такою спокусливою, що я перелякався і кинувся навтіки. Збігши сходами, що знову увійшли в тінь забудови, я вискочив на вулицю і погнав у бік вокзалу. Згори кутився заливистий дівочий сміх. Ззаду погрозливо загарчав Харлі Девідсон, але переслідування не настало. Я пробіг повз вовка, прохромленого мечем, по супермаркет на фундаменті, повз обмінний пункт і вже потроху наближався до звалища, яке називалося вокзалом. Однак потрапив у плетиву якихось вуличок. Це явно був той привокзальний лабіринт, у яких зазвичай губляться лохи приїжджі, і де точиться нелегальна торгівля, відбуваються кишенькові крадіжки, а на особливо упередливих чекають ворожки, наперсники і фіктивні таксисти. Ніхто на мене особливо не звертав уваги, але про те, щоб запитати дорогу, не могло бути й мови. Тим більше, що фенотипи перехожих гwałтовно змінювались в бік якоїсь перебільшеної потворності. На початку я думав, що це враження викликане манерою вдягатися. Яскраве панківське лахміття, доповнене кольоровими фризурами, пірсингом, татуюванням, але згодом побачив, що тут переважають довгі носи, плескаті лоби, дебільні очі, сленяві роти, суцільна кунсткамера. Натомість будівлі були цілі, дарма що обшарпані, куди й поділися руїни. Ще одне свідчення того, що я заблукав, і то заблукав безповоротно. Найкраще було йти не зупиняючись, але в якомусь провулку я спіткнувся, і мене відразу оточили. Цікаво, що міг означати той арктичний вовк? У тому, що він справжній, не виникало жодних сумнівів, як і в тому, що меч бутафорський. Легенда про нібелунгів? Це надто східно. Та що говорить та легенда? Друїди? Хто вони, оті друїди? «Шлях аріїв? Тоді де заєць? Де заєць враг його візьми?» Я маю невротичну звичку час від часу перевіряти, чи не згубив бува найціннішого, чи не вкрали мені мацею у торбі в кишенях. Ого, красивий, какой молодой! Тараторила одна із сіямських близнючок, хапаючи мене за руку, яку я саме намацу у торбі свої скарби. На голові у неї стирчало зелене клочя. Її сестра, червона й гладко зачесана, висловлювалася стриманіше і зосудом. Не красивий молодой дурепо, а гарний та юний. А ти мені сука, ні, указ. «Указ чи не указ, а я таки старша». Товариство зараготало. Близнючки зрослися нижче пояса і мали на двох три ноги. Я здогадався, що це полік сена. Поки вони сварилися, до мене звернулася лиха почвара з накладним носом. «Похмелиш мене, солдатику». Я з готовністю витяг зубрівку. Пляшка пішла по колу. Якась дилда, шкерні камізельці на голе тіло, зробивши затяжний ковток, — виригнула. — Оце, дєвки, кавалєр. Без лишніх слов, без уговору. — А може я на всьому, во всьому такий? — пропищала горбата Карлоса і схопила мене за матню. — Пошла вон шавка немитая, — Вишила її дилда. — В твою вонючу щель тільки карандаши піхать. Огрядне бабисько, без видимих дефектів, але з бородою і баканбардами вступилося. — Ну а ти що виступаєш, башня пізанська? В тебе та вся пачка войдет вместе з точилкой. З механіческой. Заверіщала радісно Читополі Читоксена, видавши сестрі з голови зелене пасмо. Е, оставь глоток. Загула якась істота, без ознак статі, зате в сарі і хромових чоботях. Присосалась, що піявка, І відібрала в носатої залишки зубрівки. Але в той ніс виявився справжнім. Цього не могло бути. Таких носів не буває навіть у найгірших почвар. Але шмарки, що збиралися на кінчику, свідчили про справжність інструменту. Та що там? Все у цьому місті було справжнім. Полі з ксеною, підтягуючи середню ногу руками, підтискали мене до стіни. А пізанка, раптом з себе камізельку, почала пхати мені в обличчя свої обвислі цицьки. Сецьки були обвислі настільки, що з ними можна було робити все, що завгодно. Принаймні задушити мене легко. Але душити вона не хотіла. Кавалєр, смотри, кавалєр. «Ти когда-нибудь видел щось то подобное?» Примовляла вона, ніби пропонувала здуті повітряні кульки. Десь унизу між нами крутилася карлиця, вочевидь знову добираючись до моєї матні. Але грудні залози пізанки заслоняли її цілком. Істота в сарі увімкнула магнітофон і почала, і почала рипувати притопуючи чоботями по каналізаційному люку. Come on, come on! Well, it's just a compilation of fix fuck. Окей, окей, окей, many of you А бородата бабега через голови подруг кричала мені. «А ти, молодой красивый, знаєш, как назывался конь Юлія Цезаря? А Дон Кіхота? А столицю Норвегії, знаєш?"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 Ти за себя отвечай. У нас, може, ноги і три, но сыт каждая отдельно. А я со всеми, я со всеми. Коротше кажучи, товариство робилося самодостатнім. І я боком-боком, стираючи зі стіни залишки графіті, почав вибиратися на волю. Це виявилось не таким уже складним, і за хвилю я вже далі гнав уздовж вулиці. Вокзал був близько, про це свідчили гудки маневрових тепловозів. Але це вже була не та руїна, з якої я вийшов годину тому. За будинками віднівся купол із норвезьким чи що прапором. Вочевидь, наш потяг перегнали до нових перунів. Почвари нагло кудись пропали. Зустрічні виглядали цілком нормально, якщо не враховуючи уніформових шкірянок, коротких стрижок і безжальних поглядів. Зненацька довкола мене утворилася ціла юрба із цих молодиків. Вони штовхалися, немов у годину пік. І я зрозумів, що зараз мене будуть грабувати. «Бритва, нотатник, загір, бритва, нотатник, загір», – повторював про себе, стискаючи торбу. І тут на перехресті я побачив батька. Він роздирався за мною і йшов поволі, трохи тягнучи праву ногу. Коло нього миттю закрутилася зграйка бандюганів. Мені здалося, зблиснуло лазу ножа. «Тату, стій!» – зарепетував я. «Стій, не рухайся! Я вже йду!» Можливо, важив не сам вовк, а поєднання вовка з кабаном і щуром. «О, напхані собачки, що для мене ви? Старша Едда?» «Та вже ж не Бгагавад Гіта!» «І чого мене так висаджує на міфології?» «Ех, розучився, розучився я розпізнавати підказки. Головне, що задом і назад». Задом і назад. А жетон кидати правою, тільки правою. І накинути замість нього загір. Мене так і не пограбували. Наступна зупинка з'явилася, виникла, настала ніби й закономірно, але все ж несподівано. Все вказувало на те, що це кінцевий пункт. Голосливі пасажири висипали з вагонів і сторбами. До того ж, судячи з ландшафту, наш експрес був тут не стільки східним, стільки північним. Здовж і поперек місто перетинали канали, а моря хоч і не було видно, та чисельна перевага чаюк над голубами і воронами свідчила, що воно близько. Я й не здогадувався, скільки знайомих їхало разом зі мною. Сяк так розділившись на групи, ми рушили до центру. Якісь екскурсоводи опікувалися нами, розповідаючи про арки Майдани. До моєї групи пристала дівчина на ім'я Петра, скажімо. Мало-помаранчевий туристичний плєцак і сандалі на босоногу, можливо, окуляри, можливо, саміцьку зовнішність. Але я не відповідаю за надлишкові деталі. Цього разу місто було на позір звичайним. Якщо лише не брати до уваги, що більшість будівель була жовтого пісковика і виглядала на щойно збудовані, хоча без сумніву архітектура була старовинною. Серед усього виділялася ратушна вежа, складена із звичайних шлакоблоків. Але годинник угорі був з усіма необхідними прибамбасами, кованими стрілками, курантами і навіть із хороводом фігур, серед яких виділялась якась пкна смертічка. Наближалося певне національне свято. Не все вдалося скінчити до ювілею, і багато будинків стояло в рештуванні. Ми зупинилися на одним із каналів, аби випати бодай кави. Петра організувала нам безліч пластикових стаканчиків, а термос із кавою був у неї в заплічнику. «By the way!» – тільки встигла сказати вона. І тут я зрозумів, що зовнішість у неї ніяк не семіцька, радше циганська. Як десь у долині бабахнуло, ніби феєрверки. Ми повернулися на звук, і ще дивуючись, що з феєрверками не зачекали до вечора, побачили замість снопа кольорових вогнів стовп диму й пилу за ратушним майданом. Наступний вибух прозвучав зовсім близько. Це злетів у повітря міст, над яким ми збиралися пити каву. Стаканчики полетіли на бруківку, а ми кинулися в різну біч. Будинки вибухали акуратно по черзі. Заміновано було, очевидно, квадратно-гніздовим способом. І це страшно картинно. Жовтий пісковик таки був недавно тесаний, і стіни просто розліталися на окремі камені. Так само вибухнула й ратуша. Не знаю, куди поділася пхна смертічка, але шлакоблоки полетіли, що твої кубіки, як сказала б одна з моїх нових знайомих. І тут уже не було чого розгаплюватися, треба було тікати. Я встиг пірнути у якусь прибудову під рештуванням, як по стінах загепало, а незашклені вікна на виліт прошивало уламками. Згори гугупнув певно цілий фрагмент стіни, бо стеля завалилася, і від неминучої смерті мене врятував лише мулярський «Поміст, що стояв усередині». Після чергового вибуху до мого сховку забіг хлопчина, і з розгону, перекинувши поміст, забився у куток. «Гей!» – покликав я його. Він так страшно налякався, ніби зовні був не цей Армагеддон, а якась пасторальна ідилія. «Ну ти даєш!» – захекано пробурмотів він. «Так можна до смерті налякати». «До смерті так недалеко», – відказав я. Тим більше, що ти завалив поміст, який лише й тримає стелю. Разом ми поставили конструкцію на місце, і хлопець подав мені руку. «Павел? В'яжинов?» – зіронізував я, але він не зрозумів гумору. Те, що ділося на дворі, обходило мене все менше, бо з'ясувалося, що втікаючи, я таки згубив торбу, зіскознула з плеча, а сам по собі, без нотактика і загіра, я не являю жодної цінності. «Та навіть бритви, щоб зробити все пупку, як кожен порядний чоловік, вже не мав. І що мені тепер той вовк? З на не більше. Тому перед ганебним, бо природним сконом я вирішив, що не терти паркет у помешканні Наталки і Ростика. Не буду переповідати, як добирався назад на батьківщину, попутки, крадені мопеди, жодного Харлі Девідсон і нарешті трускавецька електричка, з якою мені таки довелося зіскочити задом і назад, Подумки я поблагословив бородату провидицю. Наталка зустріла мене без жодного докору, швидко згорнула килим і вручила пляшку рафінованої олії. Не зовсім певен того, що роблю, я вилив добру половину пляшки на підлогу. Дивно, мені здавалося, в цьому домі застосовують сучасніші засоби для паркету. Але слово «газдині» – закон, і в минуті олії вже було по кісточки. Я трохи переймався килимом, але до нього, згорненого в кутку, Олія не доплила, зупинившись за півкроку. У цьому, мабуть, перевага традиційних засобів, подумалось. «Наталю, слухай! А далі що робити?» – запитав я, підкочуючи штани. Моя кума критичним поглядом окинула залиту підлогу і відповіла. Нічого, Зараз повернеться Ростик, він скаже. З ненацькими побачили, як зі щелин паркеті лізе всіляка нечість. здоровенні жуки, саламандри, сколопендри, хробаки». Чорт, доведеться викликати санстанцію. Як завжди, спокійно прорекла Наталка, і у двері зазвонили. Це був не Ростик і навіть не санітари, а ціле кодло наших друзів, останнім з яким виявився Павел. О, знайомтеся, вигукнув я, з цим хлопцем ми запізналися на відпочинку. Друзі без особливого ентузіазму сприйняли новину, а Павел, як виявилося, привіз мені пакет від Петри. У ньому були всі мої загублені речі, і косметичка, і шкарпетки з майтками, і папка чиїхось віршів, і снодійне, і, що найдивніше, бритва, нотатник та загір. Нотатник добряче обгорів, бритва трохи вищербалася, а загір був цілісіньким. Я покрутив його в руках, я огладів його з усіх боків, я дивно, але він не справив на мене жодного враження. Монета як монета. Двадцять довбаних сентаво? Не знаю, чого мене так клинуло на ньому раніше. «Жа!» – сказав Ростик, заходячи до кімнати. «Коли ми вже викинемо кабана?» Від нього вся ця нечість в хаті. «Мені привезли нове опудало. Симпатичний пес, схожий на гуру, тільки білий». Ростик ні слова не сказав про меч, з чого я зробив висновок, що чоловіча солідарність все ще важить у цьому світі.